Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite dende Dendeferrol Moi boas e moi feliz ano Benvides todes aos primeiros informativos do 2025 Da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos E emitindo Dendeferrol Estos informativos son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da comarca Lembramos que é un espazo aberto a toda a xente. Anímate e participa. Podedes deixar as vosas aportacións na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com informativosfilispim.com Arrancamos xa co o fumario deste boletín. Edu como xoconto deixanosa peza non a mina, Covas de Barros. André, falarános do xogo interactivo e geocaching Ferrol a todo Filispim, creado por Paula Castro, Lollipol e Mercedes Orbaneja. En novas dialogadas, Lupe e Ignacio conversan sobre a puxa de 58 vivendas en Ares promovida pola Xareb. Nova concentración por Palestina ao día 20 deste mes. Convocatoria. 18 de xaneiro. Acción contra a invasión minera da Serra en Covas do Barroso. Há sete anos a nosa comunidade levantouse contra a mina de litio portacasa, proibindo a empresas a banar resouces de aceder aos terrenos baldíos, asunta de freguesía e de particulares. Este impedimento vigorou ata o pasado día 6 de decembro, momento en que o goberno portugués concedeu unha servidume administrativa autorizando o acceso da empresa aos terrenos durante un ano. A empresa non perdeu tempo. contraventado a das propietarias, avanzou coas máquinas e comezou a planar a serra para colocar plataformas de prospección. Esta presa non sorprende. Estas proporcións, que a empresa Sabaná nunca consiguió terminar, son un paso fundamental para unha aclaración de impacto ambiental, sin proporcións non a mina, que tamén non perdeu tempo fueran as almas que coerraron ao fin da posición. Afinal, pouco a facer contra o apoio dun Estado que quer poder e manda, como fez o Estado novo de Salazar un día forzar o plano de poboamento forestal nos baldíos. 50 anos após o 25 de abril, o Estado continúa a impor proxectos a forza, indiferente á realidade e ás vontades das persoas, chamando todo isto un procedimento normal. Proque é o que se pasa é todo menos normal. Non é normal colocar cuatro minas a feo aberto ás casos metros de tres aldeas. Non é normal esventrar á serra, desviar cursos de agua, destruir un modo de vida recoñecido como patrimonio agrícola mundial. Tampoco é normal menospreciar a voz ás persoas e actuar como se nada tivesen a dizer sobre o lugar que habitan, cuidan e aman. E todo isto en nome de políticas de descarbonización que non resolven a crise ecolóxica que todas enfrentamos e que enxerven para encher os bolsos duns poucos. A única cosa normal aquí é resistir, en defensa da serra e dos modos de vida que dela dependen, e por un combate á crise ecolóxica susto que apenas sacrificio os responsables pelo Estado que chegamos. Non somos ni seremos meros territorios de extracción e nunca desistiremos de lutar contra unha empresa, un Estado e todos aqueles que se uniran para acabar con a nosa comunidade. Os lobos voltan a lugar na serra. Día da de saneiro, ás 11 horas, as alcateias reúnense no largo do truceiro de, de Covas do Barroso para reseitar o despacho do Ministerial de Obediencia. Tras comida para partillar o tempo da servidume, rematou. Informou para a radio Hotspin con o Xoconto da Radio Raposeira. Ola, somos tres compañeiras autoras dun geocaching chamado Farrol a todo flispín. Obxetivo dar coñecer Farrol a través das personaxes que protagonizaron a súa historia a partir do século XVIII a teos nosos días. Concepción Arenal, Carballo Calero, Doña Angelita, Hildegard, Rodolfo Ucha, Pablo Iglesias e tantas outras. Así comeza unha mensaxe que recibimos en Radio Félix Pim promocionando este xogo interactivo que achega a historia e o patrimonio de ferrol dun xeito innovador a través da tecnoloxía e dos retos. A dinámica do xogo é sinxela pero emocionante, díngelas. Armados cun teléfono móvil conectados a un GPS na procura de códigos QR. Unha actividade perfecta para aprender, disfrutar e explorar en equipo. As ferrolás Paula Castro e Lollipol son as responsáveis das probas de historia. Mercedes Orbaneja foi a ideóloga do xogo, creadora do blog e responsável das probas matemáticas. Contanos polo miudo de que vai este xogo interactivo polas ruas de ferrol a todo Filispín, unha das súas creadoras, Paula Castro. Que ferrol a todo Filispín? Trátase dun xogo de geocaching pensado para descubrir os segredos mellor guardados da nosa cidade a través dunha actividade interactiva e educativa. E por que nace este proxecto? Ferrola Todo Filipín nace do deseixo de tres profesoras de achegar a historia e mailo patrimonio de Ferrola a xuventude e a toda a comunidade dun xeito innovador e dinámico. Moitas veces os personaxes históricos e os eventos que marcaron a nosa cidade pasan desapercibidos, Este xogo busca cambiar isto, ofrecendo unha experiencia que conecta coas novas geracións a través da tecnoloxía e dos retos. En que consiste o xogo? A dinámica do xogo é sinxela, pero emocionante. Armados dun teléfono móvil e conectados ao GPS, os participantes exploran as rúas de ferrol avanzando de pista en pista. Cada localización conta cun código QR estratexicamente colocado. O escanear estes códigos, accedese a retos e enigmas que combinan probas de historia e de matemáticas. Estas probas levan os participantes a viaxar no tempo, explorando eventos clave de personaxes históricos, pasando dun ano a outro ou incluso dun século a outro, a medida que se completan os retos, descobrese un novo punto no mapa ata chegar ao final do xogo. E quen está detrás deste proxecto? As creadoras de Ferrol a todo filispín son Paula Castro e Lolipol, responsables de deseñar as probas de historia mergullándonos no pasado de Ferrol a través de retos inspiradores. Mercedes Orbaneja tivo a idea original do xogo e encargouse de crear as probas de matemáticas que poñen a prova lóxica dos participantes, así como o deseño da web que fai posible esta experiencia digital. Por que ferrola todo o O nome fai referencia á palabra filispín, un termo moi ferrolán derivado do inglés full speed, a toda máquina, herdado das máquinas navais inglesas. Simboliza rapidez, dinamismo e enerxía, características que tamén definen este xogo. A toda velocidade viaxarás polos segredos mellor guardados de ferrol dende o século XVIII ata os nosos días. A quen vai dirixido? Este xogo está pensado para alumnado de segundo o terceiro da ESO, pero aberto tamén a familias e visitantes. É unha oportunidade para coñecer Ferrol dun xecto interactivo sen precedentes, resolvendo enigmas, aplicando matemáticas e descubrindo a historia mentres percorres as súas rúas. Con Ferrol a todo Filispín queremos fomentar o orgullo pola nosa cidade naval e a conexión co seu rico pasado. É unha actividade perfecta para aprender, explorar e desfrutar en equipo Pois a sabedes tedes máis información no seguinte blogue Toma nota a atodofilispim.wordpress.com Informou André Pequeno Monstro para os informativos da Filispim Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio Mira, quería comentarxe sobre un tema que nos preocupa sempre Bueno, non xa moita xente Que é o tema da vivienda Que te parece esa nova que di Que, que vai a, a facerse en Ares Unha macrosubasta de 58 pisos Que pertencen ao Xareb E que saen a, a precio baixo non? Que te parece? Que valoración tes? Pois eh, de entrada hai que decir o, o tema o que A Xareb A Xareb é eh, o que lle chaman o banco malo Pero ten unha historia de, de 2012, unha historia oscura, oscura, truculenta, e que isto ten que cambiar e tal, non vamos mal. Pero bueno, realmente eses pisos deberían de ir para, para o Instituto Galego da Vivenda e solo e que o xestionara precisamente. Claro, porque ahí. se van con ese fixo con os nosos cartos para sí. salvar... No, no a banca na, na crise de 2018 ah, no. para salvar a banca cos noso a dinheiro polo tanto esas vivendas as claro, areas asumeu todos os activos tóxicos que tiñan unha serie de bancos entre eles era a Caixa Galicia e tal que despois ahora xa a banca que asumeu eso e estes pisos precisamente peñen dai e entón calquera por esas, exemplo mesmo, mesmo que en queira especular pode coller invertir comprando eses pisos e logo revendelos, porque xa é unha zona moi turística. Si, sí, eh, podería suceder eso, inda que vai por lotes separados, son 58 lotes que corresponden a cada unha vivenda eh, e así como, como se subasta. E mirando precisamente o, pos, o portal das subastas, eh, e ainda non hai ningunha subasta feita. E remato o día 15 o, o prazo. Comezou o pasado día 26 do mes pasado o pasado 26 de decembro remate non hai ningunha pusa por Pero ese agora. que significa? Bueno, que significa pode significar? Que ou se está agardando o final o que realmente non interesa eh, pola, polos pisos tal como está ou polo que fora, non o sei. Pero mm, o que sí que chama a atención é que era simplemente por unha débeda do promotor de 4.107.000 €. Eh, e ti imaxínate 58 pisos que es viría moi ben para o parque público de vivendas. Efectivamente, porque bueno, Ferrol tamén Ferrol, bueno, a Xunta lanzou agora en Ferrol a, a noticia de que vai construir 24 vivendas de promoción pública no barrio do, do Bertón. E eh, eso sí que parece unha boa nova, no? a construcción de vivenda de promoción pública, pero a mi parecen poucas vivendas. Están claro que son poucas vivendas para Ferrol, porque simplemente no resisto de demandantes de, de vivenda, xa hai 470 persoas resistadas demandando unha vivenda. E desas 470, hai 303 persoas, ou persoas que son familias detrás de, de todo iso, que están demandando unha vivenda pública en alugueiro. E estas de 24 que saen no Bertón, en résimen de que saen? De propiedade ou de alugueiro? Eh, teóricamente, eh, salen en résimen para alugar. E tal, sen, teóricamente. Tal. Pero en un principio as dan para en, ben, en venda. Hai unha serie de persoas que están no registro e os que están no registro para compra de vivenda son os primeros que se lle soferta. Selle soferta sí. Pero a maioria da xente que está no registro está para alugueiro. Sí, a maioria está para alugueiro ou Eh, alueiro para poder comprarla despois. Bueno, pois seguiremos a pista desta, destas novas sobrevivendas, seguiremos comentando. E rematamos este primeiro informativo do 2025, invitándovos a participar nas próximas concentracións organizadas pola coordenadora galega de Solidariedade coa Palestina o día 20 deste mes tanto en Ferrol como en Ponte deúume as convocatorias sonás 8ito da tarde nas respectivas prazas do concello. Aquí da R de Ferrol estrelado, estrelado co de estribor contra ponte das de... A canción de Peche deste informativo corre a cargo de Calle Alcalá. Isto é Ferrol. Perder din que foi normal E inda que chova medrando Nunca fundiron os barcos Os arteleiros e un peto Beto me un capitán Cruzo amarola Marola subando Fago camiño loitando Ondes non gritos en rugas Aceran de toda a venida Ondes non gritos en rugas Onde as tinxas desurden os Chorar, deixando as vaguas nalgún lugar Do San Felipe La Palma a buaje e praza de España Eu vivo a carón dun bar xunto unha oferta para lembrar Te canto un canto este canto e a dos pendejos no campo para contarse como la ferra de usamos macapos de dedo niños a pontos ao mar de hornos de guapo. O verde es no verde O no verde na camisola O no verde no corazón Sempre Deixos polvos no verde Raedra que o rival Que isto Somos, Somos os mesmos que mil oito centos Puxemos la cara por ti Ven a falar máis xa de conversión Dois o pouco e a nada Onde serán descarando o ultramar Tenho poder de querer moito máis Os que nacimos decimos nacimos Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancu, que emite dende ferró. Aquí os informativos. Aquí a trincheira radiofónica. Aquí a voz dos colectivos. Aquí da mosteor. Aquí a contrainformación. Aquí a loitobreida. Aquí a voz da muller rural. Aquí radio filispin aquí en filtros aquí a información aquí a actua amor aquí trasancos en acción y aquí a vos das mulleres aquí aquí aquí a